او بیاچو دی خپل یوااتلاه هلته خپل فوزي سیاسی او مذهبی مشران را طول که او دغوی سره د فکري جګې تختید برناامریزی دا څنګه وکوله او بیا ټولی اروپا څنګه د دغه جګړې د پاه اصاب ووسائل او د تدروج یاد دمررحارې پلیسيده نوقاات کې خدل او د هغې د پااره په غربي په هنتونونو کې د اسلام زدکه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 سياسة فقه هواییه تا غیر زی نلری مسلمانوال اخوانا ده حاکم ده تاکل و شرعی اسلامی تاریخی ده شخفو قهو ویخفلو کتابونو کذیکر کریو بعد ایبارا که دلوی مشهور کتابون دي, دي, دي, دي. الاحکام السلطانية للمارده با امام یو کتاب ده تا غیر که ده حاکم ده تاکل و اسلامی تاریخی بل الاحکام السلطانية با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 د قرآن کشتهدي نپ هادی کشته من صاب کرا و فون کشته ن اسلامی خلافت یا اا ااصلسلام حکومتتون یر شوي د په دغه اوې شکل ار نشته نو په نتیجو کې منږ ګو چې آیا د منګه حاکمان د منږلهخوا ټاک شوي د منږ په صللو ټاکل شوي د منږ په زواابتو د منږ د قرآن د منږ د ادث د منږ د ف د منږ د اولاما او صال او د غوی د مشهور او د اتفاهم په نتیجه ک ټاکلکیږي او کې بل چا خواان دا کو منږ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 خغه باریک بین دی هغه لطیف دی هغه پټو رازونه په با هر ځبانه خبر دی هغه په انسان باندې خبر نه دی با په دې باندې نه دی فو د دې لپاره تاسو یو مثال وایم چې د موضوع له سواده شي هر یو فابریکه یو یخچال جوړ دی د یخچال دی چلوولو د سيټ تاریخي باندې چلوولو او د zarar توان نه ساتلو په خاطر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 دغه په شابه نوتول شانو تل کې تاریخ وې داسې برابر وي ورته برابر وي او کال وې داسې برابر وي د 10 ثانیه به داسې برابر ده ټول شانو ورکل کې دي ځکه هغه جوړ کړی هغه ور باندې سپي خو اوس څوک یو ماشین دیوی کمپنۍ راوړي مثلا ماشین جوړ شوی ده په جاپان کې یو کمپیوتر ده هغه جوړ شوی دی په جاپان کې هغه تا واخه سپورته نه راوړو هغه مشکل پیدا درته او تو اووایشه دا اسلا کې هم ساعدده د که شي او بل مګ د تر را شو چې ماثرې ډر بردس ک ده او د ممسکو نهشاراره وړی را او دا هم یو کمپیوټر دپار جوړ شوي دي فرسی روسی به بندې ده نو توای چې یو ژه بدل بي. بل کمپنی بدل وي او بل چې دیغه دیین هم بدل وي شکلی هم بدل وي او سای هم بدل وي غطواالی وړه والی هم بدل وي نو د هغه کتللاک پرنااکې چې په مکو ک جوړ شوي ده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 په انسانيته بددي قانون پرانا کې चलेي ادا كون او نظام زمکه وسایل ماحول دا بددغه معلومات پرانا کې चलेي خ덜 ته اوس د نظام او د قانون د قانون يا د قانون جوړونه او د نظام د پاره د مختلف قوانين او کار اقتصادي قوانين دي کار سياسي قوانين دي دپلوماسيه یا د بین المللي سياست قوانين دي يا حقوقي قوانين دي يا تعليمي قوانين دي يا نور هر څه دي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 تردی ور اخوه د تعلیم د زده کړې کآغا ابتدایي زده کړه ده کآغا متوسطه ده کآغا عالی ده کآغا په ده د ماسترې او د ډاکتوراته او کتردي پورت ده او د تعلیم د اهداف او د مقاصد یو شاته لسکاله شل کاله زده کړه ورکه هدف څه لدی نشي دنا څه جوړوي څوک ته ده ځکه د تعلیم خو خپل مقصد نه ده خو وسيله ده فبغه وسيله کم ځای ته ورسوي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 الت <التالي> بك اباد كو ايجوكيشن يا مختلط تعليم جنو او دي القان ترمنس يا دي كلاس سمپلي گدوي يا دي مكتب او پهنتون سره مشترک وي يا دي لار سره مشترک وي يا دي, دي امتحان سره سره مشترک وي يا دي استاد او د شاګرد دا وي يا دا یو فیتری ده الله طالقه انسان کغه کشش دي نارینه دي خوینه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 افلی دی غنیه بهستری نه ټولنه جوړیږي خود تعلیم په ماحول کې دوی طریقہ او نصاب او اغلاره او چاپیريال اغل دا سي جوړ کړي دا چې څونه روانان خپل بدن بدني قووت کې فیاوریکی قوی سیږي او څومره مقابل لوری ته کشش او ميلان زیاتیږي په عمومر اندازہ دوی ته د فساد ماحول نور هم پراخ حقیقي او برابرۍ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 مه اوداو مظام کې د بل چا دی. معلمم ششته سربی کاری را بل چاده نص ششته مفرات په ک د چا دی د تدریس ژ خ د بل چا ژبه دهلی من خپله ژبه نه ده یا په فرانسوی ده یا پنگریزی ده یا پروسییده یا دییر اسلامی هیوادونونه داسیدي ته تدری ژبه روسی ده دییر اسلامی هیوادونونه دا تدری ژود ک ده.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 او تا سره ته وای چې د منږ د ب او د عمت معاتي د منږ د ټول معاتي که پری واردتی شیاندي پر وارداتی ش که نه اوس دا ته ووایه چې دغه کارونه چې سوک کوي دا دمونږ خپل خلک دي که پر دي خپل خلم وللی کوي ځکه چې پهوکر کېون راغکر په مجاال کې ماتې خوړلی ده او د استراتیژدي تا خله په مجال کې ماتې خوړ دي ور خپل خا خپل ورته پردی کاري.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 لا ش په دا لو هوټل کې چې هلته همسکناو غریبان خلکو عاک نه دلله یغ ووتل خپله وت په چوي او بیا په داسې خلکو باندډړې هلته وخوري چې هغوی اثر دوړې ضرورت نه لرري هر او سردي خ وړې خ په لاکنونو لاکنو پیس مصرف شي وربانند پرواجون هم په غم کې پردي په خا کې پردي په خیخی کې پردي په دخمن ای کې پردي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 د کارګر وررض د کمونستان او رض ده نه ده <تصفيق> لیبر دی <دي. تصفيق> دی توورته روز معلم یا <تصفيق> د معلم رض دا پر ور د هغوی په ټول کاې یوا ی او معلم ته د انسان په نظر ګوري مو په اسلام کې بعد هر ور معلم ته د پللار په نظر وګورو او معلمه ته د مور په نظر وګورو. هغوی په ټول کارکېو ته د حیوان په نظر یا د ماشین په نظر ګور ګوري ګوري د په کا کې یو وررض چې د روز معلم ده دا پر وررض ده.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 په یوه عام کې لیکي اې كي وکوم خلک راته نشو ویل یاره دا, دا ولسمه ورځ ده د بدر د غزاو ورځ ده د وروجه ولسمه عفدی باندې مسلمانانو په بدر کې کامیابی حاصل کړ او کفر نور مګور د ځایل شو بیا ترنه نه ځایل مخته زو روان دي راځي چې د ولسمه ورځ خپل افتخارات باندې و بیاړو د صحابه او ژوند او تاریخ ته د ګټنه وکړو دا هیڅ نه دي کړی د موږ خپل ورځي دي درانه فتح ورځ لمغ نه ده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 وخت چې کم خلک په تیپیږي نو دا جګړه ډیره مؤثر ده ځکه دې دفاعی فار دفاع دفاع ډیر کم خلګ را پورته کوي عسكري جګړه د په خلاف وي او پوز لغفل ځان تخه د دفاع وسایل لري عسكري جګړه اکثر د پوزو مترمن یو فوز ځراخه په بل پوزونه حمله کوي نو کاغه حمله کوي د دفاع کوي کاغه تیار را دیو ته مزایلونه کاغه را هر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 ضغس يخلق دي نجب مقابلك مقابل لوري دوم رقم 22 تويا شدي دغدول جغري دخمن مقابله بغا وكوليش نيشان دريام اسكاري جغرا او ممكن دي هو. فكري جغرا او عقل نسي تخلاصولي ورنا عصانه او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 یا خل آزادید دې دا مشکله دي دې دې په اړه به موږ مواردایل پکاردې موږ ور قناه وکول پکاردې دغه مغشوی پکاره دغه نصيحات دغه ذکر دغه او روحي تنات ورکول پکارد انشالله ته بیلاری او د اصلاح طریقه دغه خلورم خلورم فرق <تصفيق> په او د عسكري جګړې ترمنځ ده چې عسكري جګړه څنګهونه ټوپونه او نور وسایل تبع